گرانو منوارو زمدہ دفان پتایاد گریاد سرائدین اسلامی کیسر این شریع سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشتراباد براستا مدینہ مجد نشترکندر قراجو پشاور موبیل نمبر دی 0301 اٹسی اکانو میں نمبر 0345 47 اصفند قال في البدايه ان لالم من موجود وارز عالم محدث وجايز الوجود وتجدد في كل زمان ونواسنا ان لالم سكن لله تعالى لا كان موجودا وسكن قديمه وواجب الوجود ودائما من العذل الى ابدا قال في البدايه غرض د الله موصوفه خدای نکاله کو دی کال د صاحب البداه اپ رایت کای د خپل موکف مبارک خدا چې د الله تعالی سره شوق وم ماتل به مینا نشته چې یا شه دغه ځای موقم شیا او وجه دره په الله تعالی د ټولو د مخلوقات او د ټولو د معاملات کې یو لوی پای ته ورلوی فاصله نه څه د دې تای څه کوي وای تاسو ورینه چې په بداعه کې دا خبره وایې چې علم زمونږه موجود او موجود شر زمونږه علم موجود دی زمونږه علم موجود دی په خلاف د علم د الله تعالی دا چې باټه جاهلان وایي چې د الله تعالی علم نه فزان شه ول نه نو زمن د علم یو څه تر چې موجود دی اتفاقا زمونږ علم سماویل ان شاء الله رسو د رضایت چې علم نه خللې و ير نه پزانسته نه او چرته په بلی راشنه په ځان بیا راشه له مو په ځانې خود ته مشت کې ځکه او درځي دي ځو او علم کو یقینا امر موجود دي زمنګ علم عارف دي دائم دا چې عالم <سؤال> محدد دي دائم دا چې عالم ده خوشنګ عالم دي عالم محدد دي عالم محدد یې علامه ده علامه دا طدغه دا حرمه د لوازمونه حدود شي علامه دا د علامه د لوازمونه شي طدغه رنگ واجب حلوجوت او جای حلوجوت او دغه رنگه وایا تجددو فی کل زمانه نا زمان غعلم متجدد فی کل زمانن په هر زمان زمان غعلم متجدد د ټولې زمانې په حاله زمانہ کې احاره زمانہ کې زمونږ هي ان چې شعرې پای کې تجدد دي علاوه علم کوم ثابت کو علم چې د صفات الله دې کوم شرک ثابت کو علم چې د صفات الله دې نزیا لکان موجوداً دابا سشه موجوداً خون سره سرا و صفتاً قدیماً دابا کم او دا, دا الله تعالی غا صفتی شره نا مخلوصا غا صفتی شره عارض او دا الله تعالی غا صفتی شره دابا جو راکان دوشی گوری نو صفات قديمه وي زمان علم عرفته او دا نقلایلم ورته نو چې لا خبره معلومه شوه شي چې معرفت او صفت کسی شي یعنی د الله صفاتونو د اراض نه ویل کېږي دا ته معلومه شوه چې د الله صفاتونو د څه دکاتي وي زمنګ علم کوي موجود دي وارض دي انم محدث دي او جائز الوجود دي و يتجدد في كل زمانن الا الله علم اومنهم او بها مخاويمنو لجا به موجود دي تي وجود وجود کي خبر اش اگر کي وجود وجود کې سيره فارق کي او به اشتراک لفظي براشي ده په وجود وجود کې موت ناجستهن. و ś كهو موت حب از مثلهód كثم مぎ sl Brainese de دع هام pixel un تصله propriه عشره انه بار هام را في كهو مينワ سو سا ناجستهن. الله تخيطهي و ملمواأ الجمny. و المنکة الاو اللم의 محمد ناس behind. م questions dasocns. While in beginning the light of 2018 your vision. In five years صفت قديمه ده صفاتي قديمه ده صفات يې چې صفات شو خوارزنه دي او چې قديم شونه عالم مختص نه دي عالم مختص نه دي او واجب الوجود واجبولو او واجب الوجود چې نو جائز څنګه جائز الوجود ده دا الله تعالی غوښتي واجبولو واجب الوجود مقصد داره چې ده الله الٰہی واجب الوجود ده واجب الوجود دامه څنګه چې د اصل واجب الوجود دی بیا خو یې الله شو, شو د شادت او د باور راه. واجب الوجود مقصد دا چې ثبوت تعالی م الله د ضرورياتونه د سره سره د مونږ له مخه ويتجدد فی كل زمان ان من الاصل الاله البات اذننا قره عباده کوره الله و زمانگ علم که تینزیت چیزو ندی او دا اللہ اکم تینزیت چیزو ندی زمانگ موجود دی عرض دی عالم محدث دی آو لائز الوجود دی و سی کل دی او دا اللہ علم تک ور موجود دی اگر کدی وجود وجود که اشتراکی لبزی رہ ورنور رو اشتراک نشکی خوضاو میں مانا اشتراکی لبزی شکی سی موجود خدا دعیباد و آکی آرد دی دا تیفت شده او عالم محدد دا قدیم دی او آغا جائز دلوجود دی دا واجز دلوجود دی او آغا و آیا تجدد دو فی کل زمان او دا حضیلی اگو دی دی دا واجزی دی فلای و ماسر بس علم دا خلق سرا دی وجه من الوجوه پیو وجه دا هذا كلامه هذا كلام بصاحب البداية هذا كلامه هذا كلام بصاحب فقط صرحة باية نسخة فقط دي ونسخة وقت صرحة دي من قد نسخة دي واشي دا, دا سيغة معلومة لا ويا دا دا یا واودې یا چېره فکر ته تسې شي دا واو شي کته دا نو دا صرحه کوي زميره او جوړه دا څنګه یا واودې یا پارا دا کریمه را تشې دا, دا واو نو صرحه کوي ګو اهتمال دي معلومه او دلته چې معلومه شي زمير 바라جي اش صاحب البدايته زمير بچا دراجي صاحب البدايته بیا غرض د لغات ثابته ول د تناقض کې ما بين د کلامینو د صاحب البدايته کې کلام د ابتداه څخه ته ونیسته غرض نامس سې بارته اول ندوي اول ندې داسي وې چې فلا یوم اصلو غره فلا یوم اصلو علم الخلق <سؤال> بوجه من الا دې خبره نظام عالميږي چې په یوه وجه کې اشتراکونو د مماثلت لپارهغه کافی ده چې یوه وجه کې ټول اشتراکونو د مماثلت لپاره چې کومه مماثلت دي چې رابطه کې پیوي وجود وجوه کې هم مماثلت نشته او خپل ځکه کې تحقیق کړل په بل موقام کې چې ممصالت زمون په نسابتيږي فیشتراټ پی جمیع الاوصاف ኢلیه هغه دي موږ كيفه او معسلون دا خبره ما نهږي چې ممصالت سفارت په یو وجه کې سره شرکاتو غنم د ممصالت سفارت سره او د دې رسو وکاسره حان داري چې د تری کله چې مماثلت زمان کلیه یا به ثابتي کې د اشتراک کی جنه ایله د دېنه کما خبره مالې دی چې د کل وجود چې کل لا اشتراک دی اشتراک پکاره دی چې نه کو دا مالې نو دلته کې چې نا قصو کوما بیندو کنامنه د صاحبولو کوم طریقې سره ها ندا مسئله او که در سیگه چه تیشه شید با ادوله شید نمانای بیاداشوان وقت سر یعنی در در کلام خدا مالی بیگی اشتراج که پیو صفت که راشی هم در مماثلت تا پارکاتی ریخو که پیو کم رانی شده مماثلت تا درازی او وقت سر ریخا وقت سر ریخا او حال داره که تا تیشه بیده حال داره که تا تیشه بیده دې خبر روانه یعنی نور خلقو څخه کړه چې مو ماصله عندنا زمون کو نشته د ثابتېږي اشتراک پی جمعی له یا تناقض په مابین د کلام د صاحب البداعی او د نور علماو کنه د صاحب البداعی نور دا اورستي ده کنه بیا تناقض درځي کلامینو ته او یا تناقض نه ده نور په کارام بیا د لفظ په ده دا طاره څه شي دیا بداسی شید مماثلن دا دا علم دا خلقنا بی وجهن من الوجوه ها دا کلام فاقاد صر رحا پس تسر اوکڑا چه مماثلن زمون قنید دا صابی تیجی پا اشتراک سرا تی جمیع الاؤصاف پچاس پتول اوصافو دبیاں چه فاشن بیابا پی دا اعتراض آرد شي کستا په کلام کې څه شعر دی تناقض شي دا مطلب ما سره په او حالانکه کو وجود کې خوشرګ چي کنه بچي دا الله ایلم موجود دی زمونږ غرم تخوکه فلا یماسل مماسل ور سره نه دی ویلم د خپل سره دی واجب هم د لوجو او وجو حالان حال ان چې پتا شرکت کوی شریکت لري موږ اونره چې نه د فلته تناقض راغی چې راغی ګورو کرام نور واجب دي چې خاص عزت یې مطلب دا دی چې کومه احم خوري دیو نه را الحمدلله اوس نور احتمالات کې نور مشته وازما پزینځه ښه چې د شیخ ابو المعین په منځ دا تناقض شیخ ابو د پیدايه والو په منځ او نور کچه پیدا بل څا چې ذکر شوی ده دا نه ده دغه په کلاميونو کې څنګه یو کلاميدار چې ولايومات سره نه پټلېږي څنګه معاملات په یو ځای هجوم کې نشته کېیاوې معاملات په جوابو وړاندې کړل او څو ویني چې نه معاملاتونه ثابت دي چې راکټور او په مجهول شي نو د او د نورو معلومات کې مخالفت او کفاشي نو ماریدار دې وایي چې معاملات نه لري دا یې هم دخل علم دا واجب دا دخل سره معاملات لري ويوشي من الأشياء كي طالبك كي يوائي وحالانك وجود تحضر تشتير فقد صرح فقدت تصليفتاك مماسلت من منظام ثابتك في الاشتراك في جميلة وصاف حتى كي اختلاف تخفي وصفتة واحدة كراشن انت فالمماسلت ودام مماسلت منتقي وقال الشيخ ابو المعين شيخ ابو المعينوه کفر تیرا دین نه نه کیدوه هللو غسلایم تلعون مولانا ان شاء الله دا زره تر اخن ناقص خیالو یاد دا لري ټول نفخ ش ان شاء الله کدا یم چې غرض د شارح د دې عبارت نه دا ښکاری دا کلفات یا او غیره چې ما افن دین و براث او که نه چې تناقض حضرت واحد البتائی او د شیخ ابو المعین په منځشه د ذکر کې چې د بدايه د کلاله خدا په تله کې چې مواصلت و علی راضي اشتراک او کتوا اوصاف کوي اشتراک او د شیخ ابو المعین و نه خلقت ویل حیث من الفقهت نو ردی مطلب دا دی چې د فقاحت کې او د فقاحت کې اگر قایو بتوری دستی او ممانداری بل مغریبی او کتیه بل ملحری او د معری بل رفیع کې اړه وي او ځکه په دې پیدا سره سجې تدينا بطلكي بمواصله التجاره وقال وطول واشتراك... اشتراك اشتراك فطورات صاف وكذا بكذا كده غا وقال الشيخ والشيخ ابو المعين اني ان مجد ومنكم اللي قالوا لا ام في هناك ان ما نك من القول ما نرا وريده قولنا ان کې چې پخې پخې بلکې دا کله ای ور سره په کې راستدو مخدودو ځکه قاموکای نې چې ځاله کل باپري کې و ان جانت پره و م مخالفه اگر کده دې په ما بین دې له او نری بلکې له وسوسه ورته کړه او حثت په پټه کې ورنګې خلقت داتوای دې په متدامره په کې تا کې و من أنه لا مماثلت إلا من جميع الوجوه هذا هو إمامي أشعري إمامي أشعري هي مماثلتا هي مماثلتا حدثت هي مثاوات من جميع الوجوه لك طاهم القدائي وعلى كم دعوائي هي مماثلتا من كل الوجوه من جميع الوجوه نوه ده خبره فاتده. ناك شهده فاتده. نوه والي فاتده. نوه زكرا رسولي كريم صل الله علیه و سلم دطورنا فلغتا خطوه ده. وشارعهم ده. ولغتنا نیم ديرلوه. اهاته ده. خالفتا عربی کسی. دی فرمائی. الحنطا تب الحنطا. حنطا بالحنطا. ایلا احره مثلا ده. مثلا ها. ده مسلم. نوه رسولي كريم مثلا ده. داس ته کې ویل دي دا او داس د رسول کریم فرمایي د مثلم د مثلین معنا ده یعنی اگر کله کوم غنیم ددوه مناګه تینبی تک کوم غنیم راکای نووس خوربړي نه تور غنیم نه اگر څنګه خوربړي یولک تینبړي کنه ابل ته اته کوم غنیم تر کوم دانی دانی وړي کوم غنیم مال راکای دانی غټي نه کوم غنیم در کوم لکه ته کوم غنیم راکای نو غبلک وچ کوم غنیم در کوم وږي کلا پوره پاخند کوم راکای هغه وږي مکمل پاکو په غوبل شیري تر شیرسي ایشت زج کم غنم دارتو ماغلک قبو وحلی دیتا چکم غنم راکا ہے غبل کو روغ موٹتی ایو لکو وحلی کنایتے سوئے اگر چیزو بیش وحلی احیواناتو اگر برتوئی کنای آگی وحلی آو سابل دی وحلی نو خیر دی نو کم مماثلت دیتا اشتراک پٹولو او ساپو کے وی دیوئی اہاں اشعاری چی وی کم مماثلت دیتا ہوئی کم ساوا کی پٹولو او س د فعالیت وکنه امامي شريفي مو مناسبه دي ته چې اشتراک پچاكي ټولو اوصافو نو چې اشتراک په ټولو اوصافو کې ضروري وي د پیغمبر رسول كريم دي غنه مو دي غنه مو مقصد داو چې خلک له سم رنګ والے غنیمت راغبه مو ورکیا ابل غرنګ والے بچنه اخليو ما وغيرها په تاسو کې الان دا معلومه شوه خبره چې مو محدثه حتی نوایې چې اشتراک ټولو هوما فور اشاري غ چې ما شید خبره کې چې من انه ان د هو جنا چې نهوي م صط له م المثات ممس ان جم لجو چې د ټورو جو سره چې مماثرت پېته وي اشتاع د شنو من كل لجوي من جملوجو ې بونه داس نهبي صله وا وسلم قال کري فرمیل ل چې ان هنزبا سلند بسل او اراده کرده استوافل که اللہ غیره ایل ایو رنگی خیر دے که یو یو رنگانی موابلن و این تفاوتا کرکت تفاوت نو دانو و عدد الحبات اگرکت تشاوت دانو و السلامت و الرخاوات سنی سنید یا سنی کلکی دی خیر دے و او از ظاہرو غرد دالنام موسوفا غرد دالنام اگر داعی چې ورته ویل تاسو دې چې ورته ویل د امام امامي اشعری امامي شریف سہی خبره کړنه شریف وی تاسو امامي شریف چې هغه استاجور دې کړکڼو هوتا خبرم غلط توکړه او بیا دې چې حدیث ايش کنه غلط استعمالو څنګه راوکه هغه دا امامي شریف وګور امامي شریف دې شنووي چې مو مسئله دې ته وي چې داشه او داشه وپن کل لجو سره شي هغه د سیوې کې مو مساله بي پروي چې دا شي د د مثال کې د کما به الم مساله کې به بالکل یو رهږي په موږ کې غنم دې غنم په وړاندې پاتې کې چې مثلا د مثل د روانه مثل د مثل مطلب دانه کې و سپولې مو مماسلت ضروري دي سترم د مسلم مطلب دا چې په علم کې مماسلت ده په علم کې بخاردار چوالیان دي اته نشیلل په علم کې بخاردار چ بیا یره تاسو پوه نشئ ځکه مدا موليست د دې موليست مثال ده په علم کې نه کوټاردار چ په علم کې سره یو شانتي په علم کې مماسلت علم ده چې اتمو اختلافات دته دا غوې د اصل که مې ته چې په ټولو کې مې شي شرکت هم دې ګرانکه مې اورنګي نه نه نه ما دې کې واده غوې کل له جو مناسبت لري کما دې له ولادت کې مناسبت کې دا غنن په غنه مو چې ما دې له مناسبت په تل کې به نه ای په نورو نه جواب شو نوځ صاحب البدایي والنم جواب اوسه پکښه نن جواب اوسه صاحب البدایي کله ستا ما <متازش> وړاندې خبره کړې ما د دې تناقص ختمې ده صاحب البدایي او داغه مخ کې شیخ ابوالموئین صاحب البدایي و اشتراک ټول او صاحب په پاتې کې او صاحب البدایي او شیخ مؤمنوئین و چې نه یو شی کې نو نم جواب اوسه صاحب البدایه والا دا با دسی چی پاہت سکی پاہت حلم و ماثلت چی کوم تمام سرهنګ د سې چې په هر څه کې ترسي شری او دوی چې کما بهلم معاملات ته نه پای کې وي شرایط من کلی لوزو اګام د خو شیخه ابو المعین او صاحب والا څه خبره کوي قبل کې و زید دا شیخ ابو المعین مخوي چې زید دا امر پرنګري په څه کې کېږي او رنګي دو خلک وایي چې مو مسئله چی نه علی ما ټول ته راځه کنه دا چی چی راځه په ما به مسئله ما ته کوم بن کلی نویو څه پک راځي وینې تاو کتر دا خبره نشي دا مو مسئله د کوش انرژي شي چې ته ها بن بیا کو بیا کو تعدد را نه غي لا را نه قامو لیست چې د دې مورشه په شانتی په بارډای کې ارنګ کې په الهم کې او په هر شي کې د دې پرانګینې دګښو کې یاو خو بیا نا بیا دې سره علاه یا کو نه توا توا پالیاو یا دو نشي بل کې یا به یو شنو دابا خلق شنو د تا درځه نه راوایي معلومات څه چاته دی شکم کماسول که اشتراک بی جمیل اوصاف که هم اصدقائی شکم ما بی حلم و ماسلت که اشتراک دارده و اینکه بطول و اوصاف که جسی مماسلت که چماته کارزو که شجابه که اثنین اثنین نشی که اثنین بواحد نشی و الظاهر و ظایر دارده که ایس جگر نشنه بیعنه مراد الاشاری نکه مراد اغم الساوات من زمیع ل دیم ما بیه المماثلات دیم ما بیه ل کل کائلی مصالان کل کائلی مصالان یکتشیش شون کهل یو وڑو که ابل غټ بانئی خان یو وڑو که ابل وعلا نو چکتا که یو ده لرگیو خیر دے او کبلا وستانیو سلو لوخیو خیر دے اریو چکتا کته نوجه کله وی وی تا څلوخه وی وی نه نه هغه چې څومره د یو طرف له کومره و بل طرف او والا حدا بنا پرې پرکاردار چې عمل شي کلام د صاحب البدایه ای زنمدارږي والا حدا په دې باندې یو مخې پرکار چې عمل شي کلام د صاحب كده وا الا کتج شي وا الا کتل نه شي ذګیا اشتراک شعیعو په ټول اوصافو کې او مساوات په دو شعیعو من د ذمېع الوجوه یړقع السعاد ددا دا به خاطات دي ته د نیته سټکی په کيفه وي د تصویره تماثل نه به تماثل څنګه ورشي تماثل با څنګه متفورشي دغه تماثل شنو نو په حال مخکره د الله تعالی ترحم ماتل نیټه د روانات ځاینی الله <سؤال> تعالی د کوم شي صلاحيت نه